السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات عمالنا يشهد ان الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله سادره سادره من الله سبحانه sebab apa kuliah yang akhir-akhir ini memang kita mengulas hal-hal yang berhubung dengan pemerintahan dan kepentingan untuk dilaksanakan keadilan dan menjauhkan kezaliman dan telah saya sebut cara kita-kita dahulu melakukan approach ilmu kepada masyarakat digunakan satu target kadang-kadang itu pada zaman kalau pemerintahan perlu ditegur yang dapat ditegur secara langsung ditegur secara langsung kalau tidak boleh dibuat kiasan kadang-kadang menggunakan hayawan macam sang lamri dahulu cerita raja cerita rakyat, cerita hamba cerita adil kejam ini dibuat melalui Nishanul hayawan Lidah binatang-binatang Balik tajuk adil Tajuk peradilan Tajuk kezaliman Saya teringat kepada tiap-tiap kali -tiap Kita solat salat jum'at Seluruh dunia saya tengok Seluruh dunia begitu Walaupun tidak ditetapkan Tapi semua khutubah jum'at Di akhir Itu Yang kedua Bila kata kesemua khatib akan baca Akhirnya Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan Ujung sekali Wa anil pahsya wal munkar wal bahar sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kamu mesti bertindak dengan adil menyuruh kamu melakukan keadilan dan dia mencegah kamu melarang kamu daripada fahsyat perangai-perangai keji wal mungkar perbuatan perbuatan muka, wal bagh al-bahyu maknanya kezaliman So menegak keadilan dan mencegah kezaliman Di antara perkara yang disibarkan ke seluruh dunia Melalui sekurang-kurangnya Potubah-potubah Jumaat Dan kita-kita lama pun memang Mereka tidak tinggalkan tajuk ini untuk diperbincangkan Kata dalam masyarakat Makna dia kalau Allah telah menyebut dalam hadith kursi saya masih ingat saya pernah baca dulu Dia kata ini haramtu zulm ala nafsi fala kuzalim Inni kata sesungguhnya aku aku haramkan kezaliman kepada diriku ayat tu yang digunakan kenapa masya-Allah mengatakan aku haram kepada diri aku sebab dia apa halilima yurid dibuat apa tak boleh dipersoalkan tapi dia nak mengatakan bahawa benda itu besar sangat. Dirik berlaku dalam masyarakat. Kezaliman berlaku dalam masyarakat, kesannya amat berat kepada kehidupan ummah seluruhnya. Lebih-lebih lagi kita sekarang banyak sangat kisah yang dipaparkan dalam akhbar. Kezaliman Mel sebagai contoh Dia tengok Sampai hati dia buat ketua Tak Tidak terasa boleh dia buat Satu kezaliman kepada orang Walaupun nama dia Mel Terbantu rumah Anak kiri sebagai contoh Ibu kiri Datuk kiri sebagai contoh Dia tak ingat mengatakan bahawa Kezaliman ini Allah haramkan dan pasti akan mendapat balasan sebab kalau taklah menyebut hadis-hadis Nabi hadis menyebut Quran menyebut banyak sangat dia telah katakan bahawa qataku syarrul mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabu au kama Jangan melakukan kezaliman Kerana orang yang kena zalim itu Jika dia minta doa benar-benar dikumpul Allah Allah tidak halang Allah akan tunaikan Sama ada di dunia Ataupun di akhirat Dunia sama ada cepat Ataupun lambat Tapi banyak kita lihat Memang ada Pembalasan Waktu berani besar Saya rasa kita cuba nak selesaikan hari ini Sambungan halaman 34 itu Baru yang ke-10 itu Dan tiadalah Di atas sultan yang adil Melaikad Nabi yang mursal Atau malaikat yang muqarrabi Dia nak sebut kata Kalau berlaku yang ditanggilkan sultan, raja Jika benar-benar dia melakukan keadilan kepada rakyat dia Dia nak menyamakan Dia seolah-olah hanya orang tu Seolah-olah hanya Nabi yang diutus Sebab Nabi tidak berperaliman Atau malaikat yang qarabin. Ada malaikat yang hampir Allah SWT yang paling baik Itu tarah punya Sebab tu penting pemerintah Sultan tak Sultan tu pemerintah yang Mesti melakukan keadilan Dan seolah-olah Tadi kata orang yang adalah seumpama sultan yang adil seperti angin yang mengembangkan segala bunga dia, dia beri suatu keumpamaan kepada pemerintah yang adil diumpamakan dia seperti mana angin yang meniupkan keadilannya kepada masyarakat macam angin meniupkan bunga-bunga yang benih bunga-bunga akan bertengsangan akan ada bertambah akan subuh dan men dan mengsubut segala ruh hamba Allah semua hamba Allah yang duduk dalam sebuah negeri yang pemerintahnya memang benar-benar adil ruh-ruh mereka itu subut maknanya tidak ada dengki-medengki kata-mengata, cati-macati tak ada orang semua subut yang buat baik saja maka segirnya bagi raja jangan ditaruh akan hijab dia cuba subuh juga berlaku kalau hijab ni maknanya yang dia yang melindungi dia, yang mena'an dia daripada rakyat sampai kepadanya Dulu di mana dia pakai? Kalau raja-raja dulu dia pakai orang yang pegang tombak tu, pegang tombak di pintu tu. Tu dia nabi akan boros so, tu. Ada orang yang jaga pintu tak boleh masuk. Tapi sistem itu kekal Orang sahaja berubah Dulu pakai orang, sekarang tak pakai orang Dia pakai CCTV Tengok, tak kenal yang boleh masuk Atau sistem appointment Appointment itu pun tak lama, dalam 2 tahun boleh, 2 tahun beli, tumpah rasa tak sampai ada hijab ada yang mendindingkan ada sempadan yang orang tak boleh sampai itu so, segiranya wajib mesti bagi pemerintah jangan di, jangan ditaruh hijab yang ada sekatan jadi bukan maknanya sampai nak terbuka sampai orang boleh masuk begitu mudah itu sistem itu kalang kabut lah memanglah kena jaga tapi jangan sampai orang tak boleh jumpa melainkan Masih kalau kroni saja, Tidak rakyat Itu dia katakan Jangan tahu fijat dengan ada orang yang jaga Jadi kesakitan orang yang kena zalim Maksudnya orang yang kena zalim Siapa nak selesaikan kezaliman dia Mereka dia pergi mengadu kepada kepada pihak yang berwajib Kalau sampai ke peringkat dia kepada raja pemerintah Ataupun tokel Ataupun Raja Ataupun Perdana Menteri dan sebagainya Kalau dia tak boleh pergi jumpa Tak boleh mengadu so Siapa yang selesai kezahariman dia? Dia tanggung lama Sebab kezahariman Daripada masuk mengadu Dia kena mengadu Dan kadang-kadang manusia ni saya tengok Kalau pengalaman saya sedikit lah. So, Bila orang ada masalah dengan diri dia ke, keluarga dia ke, anak atau kawan dia ke. dia tak dapat pergi ke mahkamah ke, tak pergi, dia tak dapat pergi dia macam orang yang dia boleh mengadu saja. kalau saya dengar pengaduan dia dengar hanggup pekala bila habis tu kadang, -kadang saya ada jumpa buang satu jam akhirnya apa yang nak minta kat saya ni tak betul nak sampai tu ya. nak boleh so, dia nak keluar kalau boleh bantu dia itulah yang dalam dia orang dia kena mengadu mengadu itu dia merupakan proses yang kita panggilkan unloading the problem the loading the problem banyak menanggung kesangsaraan nak keluar bila kereta kita loading barang load load load bukan unloading dia patah saja pernah kita breakdown orang the loading problem Zaliman yang dia, yang dia tanggung Begitu banyak, nak keluar bila? Itu yang timbul Kata orang yang ada Depression, lumpur Depress, kusah hati dan sebagainya Ini punca dia antara Okey Jangan uh, ditaruh akan Jangan ditaruh akan bawa Setelah bawa, orang jaga pintu juga dia juga ada kuasa untuk benar dengan tidak benar kepada orang so dia kata, kalau boleh jangan pakai orang yang jaga pintu menahankan orang jangan masuk yang menegakkan orang yang baik, orang yang lemah sampai kepadanya, orang yang hebat kuat sampai lah. yang ada kabel sampai, yang tak ada kabel yang tak kena, yang dia tak ada masuk, sedangkan dia ada ke zaliman di sini dia daripada mereka dia daripada Ma'amun bin Maharan seorang ulama katanya Adalah aku duduk Pada Umar bin Abdul Aziz mahmud seorang Ustaz Ulama' Satu hari Dia bersama-sama di masjid Umar bin Abdul Aziz Umar Abdul Aziz saya sebut dah, Dia seorang Khalifah Yang belarkan sebuah Khalifah Rashidah yang kelima Ataupun seorang daripada Pulau Pak Rashidin Yang kelima Maka berkata ia Umar berkata kepada dia siapa pada pintu ajak Umar duduk sama dengan peninggungan Al-Mahran Memun kata berlaku duduk, ada orang yang mengetuk pintu dia pintu Khalifah Umar Ibn Aziz Umar kata, siapa ketuk pintu jawabnya seorang lelaki orang kata ke dia lelaki-lelaki saya surunkan untanya dia tak unta so dia turun dia unta dia hingga menyangka bahawa dia anak Bilal Abu so, Abdul Aziz menyangka orang yang datang, itu disangkaan dia lah, tengok gaya orang itu ini mungkin anak Bilal bin Ribak Bilal, seorang sahabat daripada orang asalnya orang Aitopia orang Habasyah mencari Islam tertawan menjadi hamba diperhambakan oleh Umayyah bin Khalaf diseksa ditorok-torok dia beriman diseksa kerana imannya hampir mati dia ditebus oleh Abu Bakar as dibebaskan menjadi muazzin Nabi yang terkenal sampai hari ini pun namanya kekal tukang azan di masjid di pem빌an tapi yang pelik itu pula. orang Melayu panggil Bilal orang kalau ni orang rap orang tu nak azan dia tak pergi Bilal dia pergi Muazzin apa orang Melayu di, di, di papah masjid tu Imam Bilal Bilal nama orang kerja dia tu azan orang punya azan ni isi empatnya dia Muazzin kalau mazum pula Tukang nikah orang Makdun syara'i okay. Saya tertarik dengan Bilal ni Kerana Islam telah mengangkat Derajat insan Daripada serendah seorang hamba Hamba istilah Arab ni Maslubul iradah Dia tidak ada apa kehandak dia tak ada tunai dia kerja untuk tuan dia sahaja dia bukan makan gaji dia tak baik dia baik dia kerja sendiri di hamba dipukul tidak boleh melawan dan tak boleh lari kau lari di mana kau masangkah tak boleh jadi serendah itu hamba kerana dia masuk Islam Allah uji dia dia Islam awal Allah uji dia dengan keseksaan keseksaan yang tidak ditahan oleh orang biasa tidak tahan Setahan mana Setahan bila dia telah sampai ke kemuncak dipaksa dia keluar daripada Islam balik semula ke agama lama dia Umayyah bin Khalaf itu tuan dia ikat tengah padang pasir yang panas waktu musim panas terik tu tanpa baju kita nak cross daripada hotel ke, ke masjid di Mekab ke musim panas tu fikir sepuluh kali kalau panas kalau hari jumaat tunggu supaya masjid naik kita pun nak semayang sepanas itu bilal ditambat tengah panas tak apa tak ada petanda boleh nak keluar balik daripada agama dia malah sampai peringkat diletak di bagian badan atas pasir yang panas letakkan batu panas atas dada dan kamu tak keluar balik Islam agama, mampu kamu dengan batu huti ni dia. dia terus sebut ahadun ahad perdun samad Allahu ahad Allahu samad itu dia dalam keadaan mati dengan hidup maka ubah karintasi crossing tengok Bilal dia jumpa Umayyah dia kata mahu menjualkan Bilal kepada aku Orang, bukan, tiga suku mati 99% mati dah Tengah dikut-kut nyawa dah Boleh jual lah, apa salah Jual, tapi mahal beli Beli orang yang nak mati Asalkan dibuang seksa Hidup beli lah Dia tidak menjadi hamba, baru bakar Bukan beli, bebas dia lepas dia masuk <tuh> Islam menjadi orang yang paling kuat memegang hukum-hukum Allah dan Rasul dan orang yang paling kuat melakukan kerja ketaatan kepada Allah Nabi pilih orang azan ke orang yang jiwanya bersih dan sebagainya dia pilih dia sebagai tukang azan akhir naik makam dia Bilal Bukan sahaja dia disebut Sebagai seorang azin Terpatutkan azad Dia antara orang yang Nabi sayang dalam hidup ni bayanglah, lah Nabi nak cakap dengan orang lama-lama ni Tukang bersandar di belakang Sebab Nabi Nabi bersandar Macam saya ada Tak buat saya dua orang-dua Itu macam macam ni Lama-lama duduk Belakang lenguh. Bila tukang bersandar akan back to back tu Bilal Nabi panggil dia Akta kepada pagi Pagi Nabi nak wapal Nabi keluar Daripada bilik Menjemuk muka Daripada bilik rumah Aisyah itu. panggil Bilal Bilal masuk Dan dia Nak keluar Berjumpa orang ramai Jadi, pernah bida nak sama tinggal kita hadis dan hadis bukhari, bukhari betul. Wahai, keluar jauh dari kujaratnya, wahai, ia taki ana Bilal warajilin dari Sahabat itu yang dimaklumkan di oleh Syaikh Tuan. dia keluar daripada rumah dia taki dia bergantung Ber... mengharapkan Bilal memegang dia yang takit ala bilal sebenarnya dia dia dengan Ali tak tu, orang Encik Ahmad lah mengapa singgir nama Ali Dia mengapa pula Bukhari mengutamakan bilal daripada Ali sepatutnya yang takit ala aliin wa bilal atau yang takit ala aliin wa rajulin tak apa tapi mengapa yang takit ala bilal wa rajulin besar sangat ke bilal ha, tengok ni saya nak cerita macam tu nak cerita tak kemuliaan insan penghormatan mesej yang nak disampaikan kepada seluruh alam sebaik oleh insan Muhammad saat-saat akhirnya keluar berjumpa dengan umat yang takib ala bilat bergantung berpapah dengan bilat bilal, bilal. Habashi Bilal Ethiopia Bilal Bekas hamba Bilal Tak timbul Sebab Inna akramakum Inga bayi Orang yang semula-mula kamu Sejak Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang takwanya lebih tu Saat Saat macam inilah Yang Nabi bergantung dengan Takik ala bila ali Dengan ali apa agen dalam hadis lain tu Bilal salah seorang yang diberitahu lebih awal dia masuk syurga Dia antara orang-orang yang masuk syurga awal Bilal. Tu, tu di antara macam seorang sahabat lain seorang sahabat bernama Zaid bin Sabit. Saya tanya, ada kenal nama. -kena? Zaid seorang hamba. Dia Zaid bin Sabit zai ini hamba tapi dia keluarga kaya keluarga dia bapa mak dia keluarga dia kabilah dia kaya-kaya berlaku peperangan zaman itu dia kena tawanan tawanan jadi hamba hamba dibawa dijual seorang ke seorang seorang ke seorang budak muda budak kecil si. budak kena jual akhirnya dibeli oleh khadijah binti khuwailid ke nabi berkahwin dengan khadijah zai hamba kepada khadijah khadijah hadirkan Zaid itu kepada Nabi Nabi ambil dia jadi anak angkat so bebas jadi anak angkat tak lama lepas dia anak angkat Nabi keluarga Zaid yang semua telah dibebaskan dah tak mencari Zaid cari Zaid orang kata ada di Mekah pergi ke Mekah cari-cari aku tak dapat dah kerja pergi khadiat aku dah hadiatkan kepada suamiku Muhammad pergi jumpa dengan Muhammad Zaid ada? ada kami bapaknya pak saudaranya ini ibunya kakaknya yang merindui dia kami datang ini nak ambil balik Zaid balik ke kampung kami kabilah kami berapa harga pun kamu sebut kami akan bayar Nabi kata Mahukah Aku offer Tawarkan kepada kalian Lebih baik Daripada tawaran kamu Kamu tawar Untuk membeli Zahid Zahid balik Dengan berapa harga pun Kamu nak beli Aku nak tawarkan kepada kamu Lebih baik daripada itu Apa lebih baik? Apa tu Zahid dikenal ni? Zahid dah keluar puasa tadi Kau pergi cari dia Ada dia pasal balik main sini aku tak mahu cakap cuma kena tanya dia betul tak kamu bapak dia mak dia dah lepas tu, kamu tawar kat dia tawaran Zaid, kamu dipilih antara dua bebas sebebas-bebasnya dan kembali kepada keluarga <coughs> atau Kamu pilih duduk dengan Muhammad Lepas jumpa dengan Zaid, Datang dapat Nabi ni Bisa dia, dia. Zaid, Kamu kenal? Kenal? Dapat bapak Datang bapak kamu Peluk dia Ni Maaf? Ni kakak Abang Pak saudara Okey Zaid, Dengar apa dia kakak bapa pujuk dia kamu dibebaskan tak kerja dengan orang balik dengan keluarga balik semua tak ada masalah kamu terima kamu Kamu bukan dibuang kamu ditawan dahulu kan balik semula bebas sebagai beban keluarga atau pun kamu nak pilih Muhammad bapa angkat kamu sebab tu hidup dikatakan dalam sejarah Zaid tidak menunggu untuk melihat sesiapa pun nak kaya Muhammad nak kejikmatakan nak buat begitu kah dia tak dia kat siapa dia, dia katakan ikhtar tuhu an ghairi aku pilih Muhammad dengan tidak payah ada ada bandingan tak pilih Muhammad dah berpisah dengan bapak berapa lama tu saya kata tadi tu Bila lihat balik apa yang Nabi buat, kepada Bilal, Nik Zahid dan sebagainya Itu nak menunjukkan bahawa betapa adil, betapa sayang dia kepada orang hamba Kalau beriman, kalau kuat saya, itulah orang-orang yang ditepi dia Sehingga so saya nak kaitkan, itulah maka disebut sebagai orang yang dikatakan berdapat Hidayah daripada Allah SWT So Umar dia, dia sangka yang datang tadi itu adalah anak Bilal bin Ribak Hati -hati -hati. anak Bilal Tukar azan mengizinkan dia baginya dengan masuk maka Umar bin Aziz Khalifah mengizinkan orang tadi masuk atas sangkaannya dia anak kepada Bilal dan berkata ia telah mencitra akan dahku bapakku kata orang itu yang datang dia kata bapa aku telah menceritakan, meriwayatkan kepada aku, bahawasanya s.a.w. bersabda dia dia nak sampai hadis sebab dia nampak gaya tu anak Bilal lah, walaupun ni sangka awal menyangka bahasanya, dia anak Bilal si anak Bilal, mendengar daripada Bilal Bilal, dengar daripada Nabi, hadis sahih lah Apa Nabi kata? Bahawa barang siapa memerintahkan sesuatu Dua pekerjaan umat Nabi kata dekat Bilal Sesiapa sahaja pemerintah Yang diberi kuasa memerintah umat Kemudian maka ditaruh orang yang hijab tidak Dia pakai orang yang jaga pintu Jaga tak boleh masuk Siapa nak marah tak boleh masuk Yang menegahkan medekat itu daripadanya Orang tak boleh sampai kepada pemerintah palipah Melainkan, mendinding Allah daripadanya pada hari kiamat itu Orang itu juga tidak boleh bertemu dengan Allah pada hari kiamat Semua orang pada hari kiamat akan bertemu Allah Taala. Cepat berjumpa, cepat selesai masalah, selesai masalah Kalau nak berjumpa pelambat, menunggu pelambat Itu suatu penyeksaan So, orang yang berkuasa dalam dunia ini dia letakkan pengawal-pengawal orang tidak boleh jumpa dengan dia maka orang ini setelah hari kiamat pula letakkan pengawal dia pula, malaikat pula jangan beri orang jumpa dengan aku tak celaku di situ pergi maka tetap kala mendengar ia waktu Umar Aziz mendengar kata-kata itu sebenarnya hadis daripada anak bilal. Berkata ia bagi orang yang menunggu pintunya dia terus perlu order perintah orang jaga pintu dia pergilah kamu duduk di rumah ah pencil bukan teknikal bonti kamu kerja mau tidur buat jam kamu nak jadi lihat akan seorang kemudian daripada itu bukan apa kamu saja bukan makna aku buang kamu lepas tu ada orang lain yang jaga aku pula tak. Aku buntikan kamu ni kerana aku dengar hadis tadi daripada anak Bilal mengatakan siapa aku raja, pemerintah kalau aku gunakan kamu sebagai orang jaga, orang lain tak boleh masuk, tahan dia sebagainya, hari kemat aku pula kena tahan, tidak boleh jumpa orang Taala, betul tak? Nak. Itu cerita yang orang kata pembahunya punya adil. Betul tak pergi situ? dia mungkin tidak tahu mengatakan sebelum ada hadis yang Nabi telah kata demikian bila anak dia mengatakan demikian dia tahu itu hadis dia terus beramal beramal dengan terus panggil orang jaga bitorik okey bukanlah makna semudah itu buang orang kan dia ada polisi dia orang itu pun reda okey depa dah duduk pada hujungnya dan kata Khalid an-Niyyah habis kata saya baru Khalid katanya oleh Khalid bin Abdullah al-Khusairi berkata ia bagi hajatnya ini maksudnya orang yang menjaga memberi hajatnya sampai rasa orang khalifah dia ada orang yang dapat menunaikan hajat dia orang suruhanlah dia kata kepada orang suruhannya tu pengawalnya Apabila duduk aku pada tempat dudukku maka jangan engkau tahan seorang masuk kepada aku nah, tu. Sama dengan besi tadi Maka bahasanya wali pemerintah yang merecahkan pekerjaannya Pekerjaan orang Tiada menegah orang masuk kepadanya melengkan tiga orang pemerintah yang adil pemerintah yang sebenar dalam Islam hmm. dia tidak boleh menahan mana-mana orang masuk Kena orang tu tak ada yang kena zalim lah ah, dia terkecil dan sebagainya dia kena mengadu lah tapi bukan kesemua orang boleh masuk dia kata kalau nak tahan pun ada tiga jenis orang yang saya boleh tahan siapa? satu orang bumu bodoh bukan demon bodoh ni bangang aziz orang betul lah yang benci dia sentiasa melihat akan seseorang orang yang bodoh ni dia tak mahu orang lihat kesalahan-kesalahan dia dia tak mengingkari segala keburukan dia seorang ni, ni dia memang dia dia datang jumpa pemerintah tu dia ada masalah dia Kalau orang nama Dungu ni yang dia tak mau orang lihat masalah dia Orang ni dengar aku jangan Jangan dia bimbang Atau penyiasa Atau hajat yang ditakut daripadanya bahawa nyatakan orang Yang keduanya orang yang bukan hajat orang yang jahat tu Pertama orang Dungu Dua orang bukan hajat jahat tu Atau orang jahat yang ditakut daripadanya bahawa yang orang takut daripadanya Mungkin dia masuk nak bunuh khalifah dia minta nak masuk ha, itu, itu yang berlaku dengan Umar dahulu Untuk dengan Umar bin Khattab kerana tidak ada penapisan orang yang nak jumpa dengan dia nak semayang duduk belakang khalifah pun orang tidak sehapis akhirnya Abu Lu'ah lu duduk di belakang dia semayang tubuh Umar rokok semayang dia tinggang Umar dia di belakang Umar semayang belakang Umar Abu Lu'ah lu Maklum, cekaman itu umar mati tiga, wapat tiga hari kembalinya. Jadi katakan jika orang itu orang jahat, yang orang takut kepada maka itu jangan bagi masuk dekat aku. Dan yang ketiganya orang bakhil, benci dia meminta-minta orang kepada Memang orang bakhil dia amat benci orang datang meminta daripadanya. Cak sedekah, kata minta derma, kata atau sebagainya yang jenis bakhil ni 3 orang orang tunggu orang jahat dan orang bakhil ini yang dia boleh ditahan mereka daripada terus berjumpa dengan pemerintah ataupun wali dan segirnya bagi raja mengambil wazirnya itu orang kepercayaan wazir mana menteri wajib bagi raja mengambil menterinya pembantunya penolongnya orang kepercayaan Bukan kepercayaan kepada dia Kepercayaan pada agamanya di Orang itu Di segi keagamaan, Komitmen keagamaannya itu Jelas Kuat Bukan kepercayaan kepada raja Kepercayaan kepada raja orang yang pandai bodoh dia Bukan kepercayaan kepada pemerintah Tapi tidak Orang yang kepercayaan pada agamanya Orang yang Keagamaannya tidak dipertikaikan Dia kuat berpegang dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang itulah yang sepatutnya diambil oleh pemerintah wajar sebagai menteri penolong dia benar lidahnya seorang yang tadi tu yang dia tidak cakap bohong dikenali seorang yang tidak berbohong benar adil pada agamanya dia dalam hal agama dia adil maknanya dia kudah hukum tidak mengikut bulu tidak mengikut ras tidak mengikut kepentingan-kepentingan kehidupan tapi dia balik kepada yang Quran sebut wala ya tariman naqum sana anu ala la ta'dilu ta ya'dilu wa aqrabul li taqwa jangan kerana kamu benci satu orang benci satu golongan kamu tidak adil dengan dia adil lah kerana dia mendekatkan kamu kepada ketakwaan itu adil pada agamanya kepercayaannya Ya, dia adil dia tidak, tidak syubah dalam kepercayaan dia soal latihan walam yul visu imadahum bizulmin orang yang beriman sungguh itu orang yang tidak menyalurkan memakai memasukkan dalam imannya ada berbagai-bagai kezaliman itu tak boleh perangainya lagi mempunyai kilit pekerjaannya Ini adalah kriteria, syarat yang ditulis Disebut oleh ulama -ulama, ulama ulama terdahulu Yang masih relevan Inilah yang permasalahan umat di mana pun Sebab ini tidak ikut kepada apa yang disebut macam ini Ini bolehkan masalah Terlihatkan agamanya, pangainya, lidahnya semua kena betul mempunyai tilih pekerjaannya rakyat dia kena tilih, melihatlah apa yang nasib rakyat bukan rakyat yang dipilih-pilih rakyat yang sungguh-sungguh lagi mempunyai insaf dan syabakah, dia mempunyai keinsapan yang mendalam dan kasihan belas, ada sifat syabakah, kasihan belas kepada makhluk Allah Taala Maka jauhkan orang yang lemah Mentadbir akan umat ya. Orang yang Orang yang lemah pada agama ni Senang faham mudah ya. Orang yang tidak boleh melawan Kehendak hawa nafsu dia Itulah selemah-lemah orang Dia tunduk kepada kehendak nafsu dia Ataupun nafsu kalau berlabarnya nafsu kawan rakan ya. Dia boleh betul dia boleh tunduk dia ikut kehendak nafsu ni memang. terjerumuslah manusia biasa kepada lembah kerinaan kerana nafsu dan gugurlah jatuhlah kuasa dia yang berkuasa pada hawa nafsu. Ini yang disebut iman. Ya, kalau yang lemah, mentadbir akan ummah yang lemah kata riba. Di dia perlu dia berpegang kepada yang kokoh. Kita senang kalau dalam Islam, kalau orang yang berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Berpegang dengan tali yang cukup kokoh. Berpegang dengan hukum Allah, hukum yang amat kokoh. Dia tak berubah dia kuat sebab sumbernya Allah Ta'ala pegang dengan tali manusia tali apa pun saya buat dia kekur lama-kelama dia tu hukum manusia lemah dia berubah orang boleh tolak hukum Allah subhanahu wa ta'ala hukum yang tu yang dikatakan bahawa jangan jangan ambil orang yang lemah akan ummah dan sejahat-jahat ditaruh akan wajib orang yang la'im kalau pemerintah yang amat jahat dia kata dia ambil pemerintah pemerintah yang ambil menteri orang yang la'im bahasa Arab lah la'im ni orang yang dicerca orang yang orang lain semua marah orang yang kena cerca tidak ada pemalu tidak pemalu ni contoh dia kalau orang yang boleh melakukan orang yang sanggup melakukan melanggar Hukum Allah dengan tegang-tegang itu orang tak malu, kalau dia, tak, kalau dia tidak malu Allah Subhanahu Wa Taala dia nak malu. dengan Manusia bela apa? Itu tidak boleh dilihat dia orang yang beraku ke demikian. dan orang yang kurang bangsanya, kurang bangsanya, keturunan bangsa yang rendah, kan? Masyarakat Arab masih ada kasta-kasta bagi setelah masyarakat pandang-memandang Islam bukan tidak mengakui ada waktu macam di antara zaman Nabi dan dia kata aku Allah pilih dari keluarga yang terbaik bagi kabilah yang terbaik suku kaum yang terbaik Daripada kelompok bangsa yang terbaik Allah pilih aku. Allah tidak katakan kena, kena tengok juga. Dan yang kurang bicaranya karena ada pekerjaan, kurang bicaranya budi bicaranya kurang. Tiada pakai budi bicara. Ada pekerjaan. Raja-raja dan pemerintahnya dan perintahnya sekilannya kembali kepada wazir. Sebab nature pemerintahan dia raja Dia kena kepada menteri Betul Dan ikutnya Raja-raja itu pada tangan wazir so, Wazir menteri boleh mewarnakan raja Ikut maklumat yang dia bagi Dia salah tabir Salah bagi maklumat Raja salah mengambil hukum Atau mengambil cindakan Jadi bagi maklumat yang betul Jujur dan ikhlas Raja betul Sebab raja tak turun bawah Jadi, Dia katakan bahawa betul Wazir ikutnya raja adik tu pada tangan wazir. Umpama kesultanan seperti kampung. Dia dapat misal. Dan wazir, wazir itu pintunya, pintu kampung. Jadi maknanya sultan seperti kampung, wazir itu pintu kampung itu. Bisahlah. Barang siapa yang datang kepada kampung maka berkehendak ia datang memukul ia akan pintunya. Cerita Orang siapa datang akan dia bukan pintunya terkejut dia terkejut dia dapat masuk betul lah dan adalah tempat jatuh wazir jadi tempat kerajaan raja raja atau so, cermin bagi muka dia nak misalkan dalam sebuah negeri itu raja wazir cermin yang membayangkan baik tidak pemerintahan itu tengok menteri tentu so, dia muat nak i raja. Raja tak akan tahu kesemua kan menteri itulah yang mana Kalau kosak pemerintahan dia, dia rosak raja tu. Kalau baik pemerintahan wazir, maka baik aja. Itu dia katakan dia umpama cermin. Bagi muka tiada melihat padanya tiada lihat akan keelokan mukanya. Jadi, dia perlu tengok menteri dia elok memang dia tahu lah pemerintahan dia elok. Dia tengok menteri dia tak elok, rasuah, tak jujur dan sebagainya. Apa sajalah yang dilihat orang tak elok Memang tak boleh, tak boleh Tapi dia diambil juga Dengan segi gambaran orang tidak baik Dan jahatnya Dan kecelaka kecelakaannya Demikian lagi sultan Tiada sempurna pekerjaannya yang Baik akal wazirnya Dia ulang balik Sultan tiada sempurna kerja dia Melekan baik Menterinya yang berakal baik dan sihat fahamnya fahamannya yang betul jangan pahamannya yang cilap bersih hatinya jangan dengki jangan benci orang sebagainya dan segiranya bagi raja ada orang-orang besar yang lain daripada keduanya mengetahui kan ke kejahatan zalim dan celakanya orang kena tahu tentang ke kejahatan orang tinggi bagi maksud memperbetulkan betul dengan penderitaannya kehidupan rakyat yang kena tindas oleh pemerintahan yang tidak adil. Rakyat bukan seorang ni perlu sampang ramai yang terseksa tertindas hidup dalam keadaan ketidakadilan. Dia memakan diri hati tidak seronok. Bukan sahaja orang yang kena ghalib tidak seronok. Kita yang tak kena zalim pun Dia tahu kata itu kezaliman Kita pun sakit sama Kita tak suka bila orang kena zalim Orang kena ginyaya Itu yang dia katakan bahawa memang Selakanya Zalim dan selakanya Supaya terkejut Daripada takut mendatangkan ah, Inilah yang dia bawa, dia bawa beberapa ayat quran Ini yang yang jadi pengajaran jadi antaranya panaj'al ja na'na taullahi 'alal zalimin maka kami jadikan laknan Allah atas orang yang zalim orang yang zalim sentiasa mendapat laknat Allah laknat maksudnya atardu At 'anir rahmah dia kena hamba ataupun dia tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu rahmat Allah dia dia banyak cabang satu dia antara rahmat Allah yang besar dan orang itu Allah kurniakan kasihnya kepada orang itu dan Allah orang itu mengasihi Allah subhanahu wa ta'ala itu rahmat yang paling besar dia mengenali rasul dan walaupun tidak berjumpa dia mengasihi rasul Dia kenal Islam Dia cinta kepada Islam Kalau Allah yang Dilaknat Allah Ta'ala Dia ambil ke semua tu Dia benci kepada Allah Rasul Benci sunnah Rasul Benci kepada hukum Dan jangan menyebut Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Macam yang Yang tidak kita sadar ya menjadi Allah ta'ala bila Allah ta'ala menyebut hal macam ini yang dia katakan bahawa innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'un-nas wa la yatqabullahu illa qalilan muzdabzibina bainadhalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula' yang bermaksud Dan sesungguhnya, orang-orang yang munafik Yang yang tidak confirm jitu keislamannya, keimanannya kepada Allah Boleh dipersoalkan, disebut sebagai orang yang munafik Apa tandanya? Satu di Allah. Dia menipu Allah Subhanahu wa ta'ala Nipu Allah bagi maksudnya Mengutarbelikan Hak-hak Allah kepada manusia Dan mengutarbelikan Hukum-hukum Allah kepada manusia Untuk menggendalakannya Tak kena putar Bila kita Kita cari jalan supaya nak mengatakan Islam tak boleh lah, hukum tak boleh sebagainya, ada alasan kita. Kita sebenarnya kita menipu Allah. Sebenarnya, Allah wah khadir, wah oh, Allah macam mana? Mereka menipu diri mereka sendiri. Apa tanda yang nyata? Wa'idha qawmu ila salah qawmu kusalah Mereka bila menunaikan salat ditunaikan dengan rasa cukup malas bukan kerana terjing kerana seronok Menghadap Allah seronok takbir wajhtu wajhi allati fatarassamawat aku hadapkan mukaku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh rasa seronok dan merasa cukup rahmat Allah itu mendatang kepadanya jika kita malas sahaja, itu satu pertanda, ada yang kedua yura'unan amalan amalan yang mereka buat nampak macam kerana Allah tapi mereka sebenarnya untuk menampakkan kepada manusia biar kata orang puji orang suka kerana dia melakukan kerja-kerja taat usaha Kemudian Wa yazkurunallaha illa qalila Dan mereka tidak zikir kepada Allah Tidak ingat kepada Allah Illa mereka Melaikan sedikit sangat Kemudian Dia terumbang ambil di tengah-tengah Islam sungguh pun tidak Tak Islam sungguh pun tidak Nak berjuang untuk Islam pun tidak Nak kata tinggal pun tidak mudah berdiri dia dia terumbang ambing tengah-tengah Dia orang yang netral pun tidak netral itu buat ini dia antara sekejap ini itu termasuk dia antara makna yang orang yang telah mendapat rahmat Allah Subhanahuwataala luar nampak elok tapi dalam sebenarnya tidak telah dikatakan bahawa Allah lagi, <Sessizuk> wala faman lagiwala ta tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun jangan kamu sangka Allah taala lalai daripada barang yang dikerjakan oleh orang yang zalim yakni tiada lalai daripada barang yang dikerjakan adalah orang yang zalim lagi akan diseksanya itu ayat Quran yang mengatakan Allah oh, takkan lupa Apa sahaja kezaliman yang dibuat oleh manusia sekecil mana pun Allah tidak akan lalai. Yang balik kepada ayat aman yakmal misqara tarabkin khairan yarah sesiapa yang buat benda yang haram dan kebaikan sekecil sebesar atom dia akan dibalas. siapa yang buat kejahatan masuk zalim walaupun sekecil ditimbangkan sebesar zarah bahagian atom yarah walaupun makna yarah itu dilihat nanti akan dibalas. betul dan Allah Al-Zumman lagi bahawasanya kami sediakan bagi orang yang zalid itu api neraka yang meliputi dengan berkat itu kelilingnya maknanya ada orang yang akan diberi balasan dalam air yang panas ada orang yang api sahaja datang di pilihan hadapan dia macam dalam satu ayat Quran yang menyebut inna ahwana ah lannari azaban yaumal qiyamah man lahu ni'lani wa shirakan minar yukhla bihimadimaruf Allah kamaqa Nabi kata ada orang per hari kiamat dia akan dia terlebih sedikit sahaja dosa dia di syafaat macam mana pun masih ada sedikit dosa dia maka orang itu orang yang akan mendapat ahwana ahlan nari azaban dia mesti mendapat balasan juga dia balasannya ahwan begitu gampang, begitu enteng apa dia? dibawa ke arah neraka berjalan sampai dia rasa panas neraka Dia berjalan, dibawa-jalan Semua akan dibawa ya. mereka bawa dia Dalam ayat khusus kalau jadi khabar itu Sampai dia rasa panasnya Di depan dia lah, di dalam Panasnya sudah tak boleh pindah Okey? Cukup Kamu boleh balik Tapi sebelum balik Elok kau merasa sedikit Bagaimana orang yang dalam neraka merasa kau merasa apa? lahun ni ala ni dibawa dua kasut Daripada kasut-kasut yang dipakai untuk makam ada kasut oi washirakan tali kasut kamu pakai kasut ni kamu kenakan tali kasut lepas tu buang cepat-cepat kita balik masuk kubur tak payah pergi tengok, tak payah masuk tak payah kena api, tak payah kena air air panas bila orang itu pakai kasut kenakan tali teoretically saya nampak macam kuasa positif kasut negatif punya tali kena tali sahaja panas tu panas kasut tu menyerang badan dia Yuklah bihima dimaku panas tu digeri paneh sampai kepada peringkat otaknya menggelap dan cair itu akuanmu aklenari azaban balasan neraka yang paling inting yang paling ringan ke itu inna akwana aklenari semudah mudah seinting inting balasan orang nar orang neraka man lahu ilahen washrika kan berkata tadi lah tapi ada yang tidak kena masuk neraka tapi dia kena tuang dengan air yang diambil tak dia masuk neraka tapi yusabbu min tawqi yugla alhamim yuqla biha limaruh yus'al Yusharu ma pi juludihim wal gulud Mula Yusabu min fawtiru'u sihimul hamim Yusharu ma pi butunihim wal julud Walahum maqa mi'umin hadid Yang lain pula Dia lebih sikit Dosa dia Bândi dengan kawan tadi Dibawa juga ke neraka Siapais masuk neraka Panas ca la pergi dah Tak kata, kata kamu nak kena rasa sedikit. Ayat dalam neraka tu. Rasa macam mana. Aku nak ambil neraka, mai sini. Bawa air itu. You sambut, dituang. Min fawri ru'uzihim. Ayat Al-Quran. Dituang ke atas kepala mereka. Tuang aja. Bila air itu kena kepala. Yusharumabimutulihim. yang dalam perut itu segala, segala perut muda, perut tua perut kitab, jantung hati yushar cair Asa yushar itu maknanya macam macam timah, macam apa nama ni kopa, bila kita kenangkan kenalkan kan dia cair di, di, digambarkan air tuang atas kepala, tapi tanah dia sampai ke peringkat, mafi butonim yang dalam perut semua, yushar mati hancur habis kulit badan wang julut kulit tulang ni hancur habis hidup balik habislah saya tu yang dia macam ni saya kata balik, balik kepada poin saya sebut tadi kalau tak dapat tak dapat melihat dengan mata hati yang macam ni tak dapat melihat balasan nak buat macam mana nak lepas TV macam mana tu perlu orang yang buat zoleh yang besar-besar ni ni zoleh kecil-kecil pun dah berdengunglah itu baru tuang air atas kepala ada bayang orang yang jatuh dalam dalam lopak dalam kawah dalam tempat yang air sedang menggegar yang sama sedang mengegak apa jadi tu saya kata bila bila mengenangkan itulah maka orang tidak mau nampak zalim di dunia tak mau buat jahat takut tiang saya sebut tadi dikatakan artinya kami sediakan bagi orang yang zalim itu api neraka yang meliputi ni api yang berling dia pula dia banyak macam Nabi bersabda yang bermaksud barang siapa memutuskan hak seorang muslim telah diwajibkan Allah baginya api neraka dan diharamkan atasnya surga tengok ni sesiapa yang memutuskan hak seorang muslim seorang so, itu ada hak tapi hak dia tidak diberi dia disalimi dengan haknya tak diberi apa hak dia haknya dulu yang besarlah itu hak hak agama dia kedua, hak individu hak agama ni macam kita orang Islam mana pun kita nak supaya, hak agama kita, bukan pelihara, tapi apa yang dituntut Allah SWT, dia hak kita menuntut, dilakkan itu hak agama kalau hak itu tak ditunaikan, kita tak menunaikan hak Allah dan hak manusia kalau hak kita tahan, tak beri kepada orang ni dan Nabi sebut barang siapa memutuskan hak putus tak bagi seorang Muslim terhati wajib Allah Ta'ala beri nak pindah apa? maka dia haram tanya syurga maka sembah seorang laki, laki Ya Nabi Allah dan jika ada ia sedikit maknanya dia sedikit saja yang kena tahan hak dia cuba bukan banyak Nabi kata jika ada ia sepotong kayu sugi sekali pun hak dia hak kehidupan ada hak dia, orang ambil hak dia orang curi kayu sugi dia lah nak buat apa kayu sugi itu pekerja orang curi ataupun minta hak dia orang tak bagi kenapa lah apa bondor kayu sugi ada itu pun Allah akan termasuklah orang yang menaankan orang ah, manusia Allah haramkan masuk surga Tak masuk dalam makam. Kalau sekecil itu pun Nabi sebut dia ada Nabi ni. Manakala yeah. satu hak kamiin Muslimin, ajab Allahulahu anna warhamalai fil jannah. Jadi kalau yang menahan hak mengambil hak mengalami hak manusia, maka dia tak masuk. Suruh dia masuk makam. Soal masalah tanya Allah Kalau orang untuk menahan hak orang, sikit saja cuma sekadar satu kaya sugi saja, habis kita sama walaupun sepotong kaya sugi pun Nabi sebelah lagi bermaksud tiada daripada seorang hamba yang dizalibkan oleh orang maka melihat dengan matanya ke langit melainkan Allah Azza wa Jal bahkan hei hambaku sebenarnya atasku sanggahnya akulah akan menjadikan tanggaannya Aku tolong akan dikau. Dan kalau lama masanya. Walaupun lama sekalipun, aku akan tolong. Maksudnya, kalau orang tu kena zalim. Dia melihat selangit. Maksudnya, Oh, doa lah, Ya Allah. Dia berdoakan pandang ke atas. Tak apalah apa nama boleh. Tapi maknanya, bila dia berdoa demikian, Allah berjanji dengan dia, Aku akan sanggah kamu. Aku tolong kamu. Aku akan beri hak kamu. Walaupun masa yang panjang. Dan lebih uh, terlebih lagi yang bermaksud di bawah tu artinya ketahui ulimmu bahawasanya zalim zul itu kezaliman kezaliman itu terbahagi ia terdiri tiga bahagi dibahagikan kezaliman tiga bahagian pertama kezaliman yang tidak diampun ada kezaliman orang buat yang tidak diampun Mereka nak tahu. itu apa dia yang okey dan sekampun kedua zalim yang telah tinggalkan tiga zalim yang diampunkan adapun zalim yang tiada diampunkan itu Ialah sekutu dengan Allah yakni sembah akan lain serta Allah maknanya kalau isu yang paling besar sekali maknanya syirik orang yang menyembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala atau orang yang menyembah Allah tapi dia telah melakukan perkara-perkara syirik dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang tercakap dengan Pak Syirik dah berlaku dosa syirik ini Inna allaha la yaghfiru an yushraqa bihi Wa yaghfiru maduna Dali kaliman yasha' Allah tidak ampun dosa syirik Dan dia akan ampunkan Dosa-dota yang lain Walakad auhayna ilaika Walladina min qablikah Lain asyraqta La yahbaqanna amalu wala taqum kami wahyukan kepada mu ail muhammad sama dia kami wahyukan kepada semua nabi-nabi sebelum daripada kamu sama apa dia lain ashrat kalau kamu syirik saya Allah subhanahu wa taala semua amal-amal ibadat kamu itu akan dibuang dan kamu akan jadi orang yang paling rugi di akhirat tak ada bicara mana ada Nakhla firman lagi muka baru halaman dia pun ada wasanya Allah Taala tiada mengampun akan orang yang sekutukan dengan dia dan diampun akan yang lain daripada yang demikian itu bagi orang yang dikehendaki. pun kezaliman yang telah ditinggalkan tu hamba setengah akan setengah hamba. Mana kalau tak tinggal maksudnya zaliman yang mesti diambil tindakan. Kata takbir tak dibiarkan dan tak diampun sama bila kita syirik tak diampun Kis kita buat zalim dengan manusia maka dia tak ditinggalkan akan diambil tindakan tu zalim zaliman hamba setengah akan setengah dia dapat tiada daripada dihisapkan diantaranya dan di, orang yang zalimkan maksudnya akan dibicarakan Itu yang satu daripada episod hari kiamat. Semua mati dibangunkan pada hari Mahsyar dan diberikan kitab amalan. Kaman utia kitabahu biyaminihi pasau payuhasau hisaban yasira wa yamqalibu ila ahlihi masrura. Siapa yang disegahkan kepadanya kitab amalan yang dibuat disegahkan dengan hormat dengan penuh hormat dengan tangan kanan di arah hadapan maka dia akan dapat hisap yang cukup mudah maknanya harapannya begitu jaga majuk juga diwa amman oh di kitabahuwaroh al bahre Siapa yang kitab amalannya diberi puncuk belakang malaikat tak mau tengok muka puluh belakang ayat lain beri dengan tangan kiri yang ini pasamu payau tu musibura wayaslah saira dia nak dapat kitab tu pun dia tahu dah dia tahu dah apa yang dia dah dapat kitab tu pula beri dengan tangan kiri pula atau arah belakang pula dia tu mengatakan binasalah aku dia dia, dia melaung-laungkan subura dia akan disalai dibakar atas api neraka tapi dia masih ada harapan kerana dalam kitab-kitab amalan dia itu ada yang baik dan ada yang tidak baik tak berlakulah tawar menawar dia kena cari orang yang dia zalim dahulu masa itu dia mencari orang yang dia zalim dahulu. Beruntunglah kalau seorang kita buat zalim. Tapi kalau kita buat zalim kepada rakyat. Atali siapa? Bukan boleh bukan kumpul semua, buat kongkol rakyat semua hendak buat kempen rakyat raya. Dia kempen suruh maafkan saya. Maafkan kami. tapi pastilah kita kena yakin memang ada hadis yang menunjukkan bahawa pada hari itu orang akan mencari orang-orang yang dia zalimi dia hutang dia tidak bayar bukan tidak boleh bayar tapi sengaja tidak mau bayar pasal yang tak bayar saja itu orang yang kita petunah dia bulat-bulat kita baca banyak orang yang hak dia kita ambil Semua mereka akan menuntut hak Masih boleh tawar-menawar Ketika itu kamu maafkan Ketalahan aku dahulu Dengan aku bayar kepadamu Duit tak ada, credit card tak ada, ada Yang ada pun pahala Jadi boleh tawarkan pahala dia Sebanyak mana, ambil pahala ni Kalau orang tu Selesa, okey bagi pahala Kepada aku, boleh? boleh. Aku akulkan rosa Apul kesalahan kamu, bukan rosa kesalahan kepada aku ampun Jadi, kalau semua rakyat yang dia zalimi semua minta diganti dengan pahala aku pahala yang kamu ada eh itu kata-kata Dan hadis lain yang katakan beruntunglah orang yang meninggal dunia orang yang mati dia tidak ada kezaliman kepada orang cukup beruntung dia ke satu kezaliman kamu tinggal dalam dunia tak minta maafkan dan sebagainya zalim kepada isteri ke zalim kepada anak ke zalim kepada suami ke jiran dan sebagainya siap kena fikir kena fikir sekarang itu dia kata tiada dapat tiada daripada dihisapkan antaranya dan antar orang yang zalimkan sampai kepada kita berdiri di alapan mahakamah Rpul Jalil berjaga kena Dan ketika itu pula ketika yang kita duduk baca Al-Quran Al-yawma natlqu ala aqwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaqulun hari tu hari yang mulut kena kunci nakhtimu ala aqwahihim mulut kesemua kena kunci nakhtim kami khatamkan dia hang dah cakap banyak bolehlah hang picit hari jangan oh. telak apa yang tak cakap lagi orang tukar limunah aidihim tangan pancah indera mereka yang dahulu tidak bercakap, hari kena bercakap kaki dia yang Tuhan bawa Kesana, ke sana, kemari, dia akan sebut dia bawa badan tuannya ni ke mana tangan akan sebut dia buat apa berapa kali dia ambil bagian orang dia pukul orang, dia zalim orang desain api pasu banyak mana ni, ni semua timbul balik timbul balik semua, satu tak tinggal jadi kalau silah begitu tangan menyaksikan apa dia buat kaki menyaksikan, siapa kulit ni Sampai kulit bercakap ni. Kulit kesemua akan bercakap apa dia lihat, apa dia buat tu. Bila buka mulut semula. Wa li juludihim lima syahidtum alayna qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulli syahid. Lepas komplain. Orang tu komplain kepada tangan, mata, hidung, kulit. Yang kan bercakap tu. siapa? Anggota akan jawab. Kulit akan jawab. Ami taqanallahu allazi antaqul lakai. Hari ini hai Allah perintah kami bercakap. Semua akan bercakap pada hari ini. Cakap apa? Bercakap yang benar. mahkamah Allah, siapa yang pakat tangan saya mengaku saya akan bercakap benar, dia hmm. yang bilang akan ketemu yang benar. Terak. nak bohong macam mana aku tangan aku cakap aku cakap pun takhtar pula sekian hari bulan sekian jam aku buat ini sekian hari sekarang aku buat ini aku buat ini aku buat, in. aku buat in. sampai dia marah kenapa dia nak bercakap ah, Allah bercakap kan Allah bercakap Allah bercakap pada hari ini ialah nak, nak lepas zoleh macam mana sebab tu ada dua mahkamah ada dua mahkamah satu mahkamah manusia dua mahkamah orang boleh cakap orang manusia ni tak semesti tu orang tu salah, maka dia salah je mahkamah sedikit keraguan giving them benefit of the dark apa ya? tak apa disangsikan, saksi yang lah dia berpikir Allah Ta'ala nak nafiz yang pun dalam dalam kitab amalan kita sampai kita katakan mali hadal kitab la yughadiru saghira wa la kabira tajila ahsahha kita mengiring kepala melihat kitab amalan kita bagi baca kenapa lah kitab ni tidak meninggalkan sedikit pun yang kita buat kecil besar mana pun semuanya dikira boleh bersaksi kita cukup dengan eh, kitab itu pula mata saksi, hidung saksi, mulut saksi perut saksi, bulu rumah saksi, sampai kuku saksi habis lah macam saya kata hingga reda ampunyanya hisap sampai reda ampunyanya, orang yang punya hak tadi, dia kena reda kena maafkan dia tak lah? it's so, okay jadi tak reza dituntut maka akan diberi kepadanya hak tuntutan ini. ada Adapun kezaliman yang diampunkan kan tadi kezaliman yang pertama yang paling besar yang kedua yang tak ditinggalkan tak yang ketiga yang diampunkan maka itu zalim hamba bagi dirinya so, kalau kita ada melakukan kezaliman kepada diri kita apa kezaliman kepada diri kita 3 Macam dekatakan Wa-iz-a-la Luqmanul ibnihi Wahua ya'idhu'u Ya bunaya la tushrik billah Dinna syirka la zulmun azim Luqman telah Berwasiat kepada Anak-anaknya dengan mengatakan Wahai anak Jangan Melakukan kesyirikan kepada Allah Kerana kesyirikan Allah Allah kesyirikan kepada Allah anak itu suatu kezaliman yang paling besar itu yang paling besar lah. apa sahaja yang nama ada ini, yang nama ada kezaliman ini kalau pernah saya buat untuk diri dia, selain daripada syirik, syirik ini dia aku sebut dah, aku tak ampun aku tidak ampun, yang lain tu diampunkan, dengan diri kita itulah yang kita katakan saya Allah Subhanahu SWT sentiasa adil dengan ambanya diminta hamba yang adil dan manusia juga akan menghadapi segala sentara Allah Subhanahu SWT tidak memaafkan hafadah. Uh, minggu, minggu lagi sekali itu yang terakhir saya nak baca abang ini. Melainkan saya nak jawab soalan, soalan banyak.